Від інтерактивних до простих дерев'яних кубиків. Можливо, щось дуже велике, несміливо запропонував я, згадавши, як дружина завжди ґанила мої подарунки, мовляв, я балую дитину, а їй потрібно розвиватись і вчитись. Саме так. Я й сама над тим думала, але вважала, що це буде не дуже по-чоловічому. Вона присоромлено прикрила свої великі чорні із синім відтінком очі. Вела себе, мов дівчисько, яке саме для себе вибирає подарунок. І, видно, я дивився на неї надто захопливим поглядом, бо вона раптом вкрилась рум'янцем. Я і справді не забираю ваш час. Справді, ні, я абсолютно вільна людина, прохопилась в мене. Її очі засяяли, і до неї знову повернулась веселість і безтурботність. Після цього я вже не міг нічого ні додати, ні уточнювати. Я й справді найбільше за все на світі раптом захотів стати вільною людиною. Ми купили великого темно-рудого ведмедя, який так подобається і малим, і дорослим. Вона щасливо тулила плюшового ведмедя до грудей і зрідко занурювала в нього свого кирпатого носика, вдихала його синтетичний запах. Пахне дитинством, різдвом, святим Миколаєм, заплющивши очі, прошепотіла самими устами. Мені захотілось подарувати їй увесь світ. Вона вміла радіти вже тут, тепер. Вона не відкладала нічого на потім, на кращі часи, не задумувалась, чи це їй личить, чи так годиться. Може, вип'ємо чогось, мені не хотілося її відпускати. Згода, але краще, коли з'їмо вершки. Я знаю тут одну кав'ярню неподалік, де вони натуральні. А що бувають і ненатуральні, що здивувався я, бо ніколи не замовляв вершків, завжди вважаючи, що це суто жіноча їжа. Бувають, зітхнула вона, ще й як бувають. З балонів штучні. Але я таких не люблю. Це все одно, що їсти гуму збиту напіну я милувався її профілем який змінювався відповідно до її настрою все про що вона говорила все що переживала відображалось на її засмаглому личку з нею було надзвичайно просто вона вголос висловлювала те чим тішилась і вголос говорила про те що її обурювало вона не кидала на мене багатозначних поглядів, мовляв, ти сам повинен здогадатись, що я мала на увазі. Звідкись виникло відчуття, що ми з нею давно знаємось. Я не міг зрозуміти, як стільки часу міг бути без неї, без її присутності. У той вечір, сидячи поруч з нею за столиком і поглинаючи із справді смашні вершки, я не згадував про свій сон. Я не потребував жодного сексу, жодних дотиків. Прах тільки одного. Аби вона довше залишалася зі мною. А ви не побоялися так взяти і запросити зовсім незнайомого чоловіка супроводжувати вас? Не стримався я. Вона спохмурніла. Видно, не любила, коли хтось сумнівався в нічі, якимось чином переривав її веселість. Раптом стала серйозною. Котики усто пустились, погляд темних очей згас. «Пробачте?» – понурим голосом. Я вже не радий, що почав цю розмову. Для мене виглядало трохи дивним, що молода самотня жінка отак запросто взяла і пішла в товаристві незнайомого чоловіка купувати подарунок своєму синові. Це трохи насторожувало.